Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alaih Kama yuhibu rabbuna wa yirda Ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi washabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ba fa ikhwan fi ad-din wa akhawati fi llah qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah kita berjumpa kembali Di dalam majlis ilmu Di rumah Allah yang penuh berkah Semoga kita semuanya Termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan untuk masuk surga Karena dalam hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man, man salat tariqan yaltemisufih ilman, sahalallahu lehu bhihi tariqan ilaljannah. Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga Barang siapa yang menempuh satu jalan Untuk mempelajari ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga Semoga kita semuanya insya Allah Termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga Jemaah sekalian InsyaAllah Ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-36 Dalam pembahasan kitab Tauhid Yaitu Babu Maja'a Fir Ria Bab tentang Ria Jamaah sekalian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah kita pahami bersama Adalah kewajiban setiap hamba sebagaimana Allah kabarkan kepada kita dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan manusia dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Maka beribadah kepada Allah Itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Akan tetapi jemaah sekalian Allah tidak menerima sembarang ibadah Ibadah yang diterima Allah Hanyalah ibadah Yang sesuai dengan persyaratan Yang telah Allah tentukan yaitu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dilakukan ikhlas karena Allah semata-mata. Dan syarat yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan dua hal ini jemaah sekalian, adalah kandungan makna La Ilaha Ilallah dan Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat yang menjadi syarat utama seseorang beriman. Apabila seseorang tadinya kafir, mau menjadi beriman, maka dia harus mengucapkan dua kalimat ini. Maka dua kalimat ini adalah pondasi Islam. Apa yang terkandung di dalamnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Makanya. Dua kalimat syahadat itu tidak bisa terpisahkan. Walaupun dia terdiri dari dua kalimat, tetapi dia terletak di dalam satu rukun. Rukun Islam ada lima. Rukun yang pertama dua kalimat syahadat. Padahal isinya dua kalimat. Tapi dia terdapat di dalam satu rukun. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Kata para ulama karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya hanyalah penyampai, hanyalah mubalik, hanyalah rasul, utusan yang menyampaikan wahyu Allah. Apapun yang beliau sampaikan, hakikatnya Allah yang mewayuh, mewahyukan kepadanya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, jemaah sekalian. Karena dalam dua kalimat ini Terkandung dua syarat Diterimanya ibadah Ibadah tidak bisa hanya Satu syarat saja Kalau sudah terpenuhi satu syarat Satu syarat lagi belum terpenuhi Maka ibadah tersebut Tidak sah Tidak akan diterima oleh Allah Harus Ikhlas Dan mengikuti petunjuk Rasul Enggak bisa dipisahkan Ikhlas adalah kandungan makna La ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Dan mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Wasallam adalah kandungan makna Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya itu jemaah sekalian, syarat diterima ibadah ada dua, enggak bisa dipisahkan antara dua syarat ini, ikhlas. Dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita telah pahami bahawa ibadah tidak akan diterima kecuali harus memenuhi dua syarat ini, maka jemaah sekalian kalau begitu yang harus kita waspadai adalah hal-hal yang merusak dua syarat ini. Apa yang merusaknya jemaah sekalian? Pertama. Yang merusak ikhlas adalah riyad atau niat yang rusak, niat yang salah. Yang kedua, yang merusak ittiba kepada Rasulullah SAW adalah bid'ah, ah. perbuatan mengada-ada di dalam agama. Inilah jemaah sekalian, dua hal yang paling berbahaya dalam hidup kita beribadah. Tercampur dengan niat yang rusak Atau ria Atau beribadah Ikhlas Tapi tercampur dengan bid'ah Oleh karena itu jemaah sekalian Penulis Menyebutkan Secara khusus Bab tentang Bahaya ria Inilah bab yang ke 36 Peringatan kepada kita tentang bahaya riya. Yang harus kita waspadai. Karena riya itu termasuk kategori kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumu syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riak. Maka riak adalah termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil, sebagaimana sering kita ingatkan jemaah sekalian, bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar dan yang dimaksud dengan ria itu adalah orang yang beribadah kepada Allah lalu dia ingin mempertontonkan ibadahnya itu kepada manusia agar dia mendapatkan pujian oleh karena itu enggak ada bedanya dengan sum'ah kalau sum'ah ingin dia perdengarkan diingin dia perdengarkan kepada manusia bahawa dia telah beribadah maka dia ingin mendapatkan pujian itulah yang dimaksud dengan ria dan sumah maka jemaah sekalian orang yang beribadah lalu ada maksud ini dia ingin ibadahnya dilihat orang atau didengarkan oleh orang supaya mereka memujinya dia bukannya dapat pahala Malah dapat dosa terbesar. Subhanallah. Tipis sekali jemaah sekalian. Antara pahala dan dosa. Mungkin orang melihat dia, Masya Allah, Pakai baju koko, Pakai gamis, Pakai peci, Rajin ke masjid. Seakan-akan dia orang soleh, Pahalanya besar. Padahal, Di sisi Allah, Dia mendapatkan dosa terbesar. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa terbesar. yaitu dosa syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Apa yang dimaksud riak syirik kecil? Kata para ulama, riak yang syirik kecil itu adalah niat utamanya ikhlas. Atau niat utamanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Lalu ada tercampur sedikit. Tercampur sedikit keinginan untuk dipuji orang. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengistilahkan dengan yasirur riya. Riya yang ringan. Riya yang ringan itu itulah syirik kecil. Jadi niat utamanya ibadah, bukan riya. Cuma sedikit saja. Dia ingin juga sekalian dipuji orang. Subhanallah. Sedikit saja jemaah sekalian. Itulah namanya riyak. Yang syirik kecil. Adapun kalau niat utamanya. Untuk dipuji orang. Sedikit niatnya untuk ibadah. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Semata-mata untuk dipuji orang. Maka itu bukan lagi syirik kecil. Melainkan syirik besar. Jadi riak, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi pula syirik besar. Kalau niat utamanya untuk ibadah, lalu tercampur sedikit keinginan untuk dipuji orang. Dilihat dan dipuji orang. Itulah riak syirik kecil. Dosa terbesar setelah syirik besar. Tapi kalau niat utamanya, bahkan niat satu-satunya adalah riak, Sedikit niat ibadahnya Atau bahkan tidak ada sama sekali Itu bukan lagi syirik kecil jemaah sekalian Melainkan sudah syirik besar Hanya saja kata para ulama Hampir-hampir Ria syirik besar ini Tidak terjadi pada seorang mukmin Kecuali dia munafik Sebagaimana yang Allah Firmankan tentang Solatnya orang-orang munafik Wa idha qamu ila solati qamu kusalah Yuraunan nasah, walayadkurunallahillakalila. Sifat solat mereka ada tiga. Yang pertama kata Allah, kalau mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malasan, enggak ada semangat, malas-malasan ibadahnya, apalagi solat subuh dan solat isya. Yang kedua, yuraunan nasah, mereka sekedar Ingin memperlihatkan kepada manusia Bahwa mereka sholat Itu tujuan sholat mereka Gak ada niat ibadah kepada Allah Dan yang ketiga Tidak khusyuk Mereka tidak mengingat Allah Dalam sholat mereka Kecuali sedikit saja Ini tiga sifatnya Sholat orang munafik Yang kedua itu adalah Ria Yang Murni Atau riak yang menjadi tujuan utamanya Maka ini hampir-hampir Tidak terjadi pada orang mukmin Kecuali dia sebenarnya Munafik Ini jemaah sekalian Dua jenis riak Bisa masuk kepada syirik kecil Bisa masuk kepada syirik besar Harus kita waspadai Jangan sampai tercampur pada ibadah kita Akan menjadikan Ibadah kita tertolak Tapi jemaah sekalian kalau kita sudah bersihkan niat kita dari riak, kita sudah murnikan niat kita ikhlas karena Allah, apakah itu sudah cukup agar ibadah kita diterima? Belum, harus terpenuhi syarat yang kedua, yaitu ittiba meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan yang penting niatnya kan baik. Itu belum tepat jemaah sekalian. Dalam Islam selalu diperhatikan dua hal. Niat yang benar, niat yang baik, dan cara yang benar. Niat yang baik saja belum cukup. Harus dengan cara yang benar. Yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis riwayat muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun Barang siapa mengada-ada dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya maka itu tertolak Dalam riwayat Bukhari dan Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja. Walaupun seseorang sudah ikhlas, tapi amalannya tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya pun tertolak. Kalau tertolak saja kemudian selesai, ternyata tidak jemaah sekalian, pun mendapat dosa. Apa dosanya? Kesesatan. Itulah yang disebut dengan dosa bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dalam hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bidah wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bidah itu adalah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan setiap yang sesat tempatnya di neraka siapa yang mengatakan semua bidah itu sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengatakan setiap yang sesat setiap yang bidah yang sesat itu tempatnya di neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seharusnya kita takut seharusnya kita waspada jangan sampai kita berbuat bid'ah di dalam agama dan jemaah sekalian petunjuk Rasulullah SAW di dalam ibadah itu sudah lengkap sehingga kita tidak perlu lagi menambah-nambah di dalam agama sehingga kita tidak perlu ikut-ikutan lagi orang yang menyelesihi atau membuat cara-cara yang baru di dalam beribadah Bahkan jemaah sekalian, seandainya kita pelajari semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseluruhan hidup beliau, mungkin kita tidak sanggup untuk mengikutinya semuanya. Tapi mengapa kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau contohkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Kalau agama ini sudah sempurna, semestinya semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau menegaskan, "Ma bakiyasyai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minannar illa waqad buyyina lakum." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tobarani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Tidak ada satu pun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka. Kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Makanya jemaah sekalian, kalau kita menambah-nambah di dalam agama. Seakan-akan kita mengatakan, agama ini belum sempurna sehingga perlu saya tambah. Dan lebih daripada itu seakan-akan kita menuduh Rasulullah SAW. Tidak melakukan tugasnya untuk mengajarkan semua kebaikan. Kenapa? Buktinya ada kebaikan yang belum beliau ajarkan. Itulah jemaah sekalian bahaya perbuatan mengada-ada di dalam agama. Ketika ada sekelompok orang berbuat bid'ah di akhir masa sahabat, Mereka pun ditegur oleh para sahabat. Apa jawaban mereka jemaah sekalian? Waktu itu yang menegur ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka mereka mengatakan kepada beliau, Ya Aba Abdurrahman, manuridu ilal khair. Kami melakukan amalan ini walaupun tidak ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tapi kami niat baik. Kami niatnya baik. Maka beliau mengatakan kepada mereka, Kami muridin ilal khair lan yusi Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan? berniatnya baik tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi niat saja belum cukup. Harus dengan cara yang benar yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud juga berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Itbahlah kalian. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan kalian mengada-ada di dalam agama. Maka sungguh itu sudah mencukupi kalian. Kenapa kita merasa belum cukup dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah pemahaman sahabat. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga menegaskan kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan. Jemaah sekalian, mari kita lihat dalil yang pertama di dalam bab ini firman Allah subhanahu wa taala, "Kul inna ana b-sharum mithlum, yuha illya inna ilahukum ilahu waheed. Fman kana yarju liqaah Rabbih, fal amalan salihah, walla yushrik bi ibadat Rabbih ahdah." Katakan wahai Muhammad. Aku ini hanyalah manusia biasa Seperti kalian Diwahyukan Kepadaku Bahwasannya sesembahan Kalian adalah sesembahan yang satu Maka barang siapa menghendaki Perjumpaan dengan robnya Hendaklah dia melakukan Amal soleh dan Janganlah dia mempersekutukan Seorang pun Dalam beribadah kepada robnya Surat Al-Kahfi Ayat 110. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran. Namun pada kesempatan ini kita batasi tiga pelajaran yang paling penting. Pelajaran yang pertama tentang keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua. Tentang Tauhid Pelajaran yang ketiga Tentang syarat diterimanya ibadah Inilah tiga pelajaran penting Yang terkandung di dalam Ayat yang mulia ini Pelajaran yang pertama Ayat ini menjelaskan kepada kita Bagaimana seharusnya kita beriman kepada Rasulullah s.a.w. yaitu mengimani dua sisi yang ada pada diri beliau. Yang pertama beliau adalah manusia biasa seperti kita juga. Ini jelas sekali ayatnya. Katakan wahai Muhammad. Innama ana basyaru mitlukum. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian, seperti kita. Artinya apa, jemaah sekalian? Tidak ada bedanya dengan kita. Manusia biasa. Beliau makan minum, beliau butuh menikah, beliau berkeluarga, beliau memiliki anak. Sebagaimana beliau telah diciptakan oleh Allah, maka Allah telah mewafatkan beliau. Beliau pun terluka. Beliau Beliau manusia biasa seperti kita juga tidak bisa memberi manfaat kepada siapapun. Tidak pula bisa menimpakan mudarat. Bahkan tidak pula kepada diri beliau sendiri. Dan tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kul inni la amli kuli nafsi naf awalah dzaran illa masya Allah. Katakan Wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak bisa memberikan untuk diri, diriku sendiri kemanfaatan atau kemudaratan kecuali yang sudah Allah kehendaki. Subhanallah, Allah perintahkan kepada beliau dalam ayat ini katakan, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian dalam surat. Al-A'raf ayat 188 katakan aku tidak bisa memberi manfaat untuk diriku sendiri, tidak pula menimpakan mudarat. Apalagi memberi manfaat kepada orang lain. Walau kuntu 'alamu al-ghaiba lastaktsartu minal khair wa ma Kalau saja aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan sedikit pun. Ternyata jemaah sekalian, Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Buktinya di perang Uhud, ada serangan datang, beliau belum tahu. Maka beliau... Sampai gigi beliau patah, dan kepala beliau berdarah. Perang Uhud, Allah izinkan di dalam takdirnya, Nabi yang paling dia cintai, makhluk yang paling dia cintai, terluka. Di jalan Allah Apa hikmahnya jemaah sekalian Agar kita meyakini Beliau itu hanya manusia biasa Seperti kita juga Manusia biasa Yang bisa terluka Tidak tahu perkara gaib Tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri Apalagi untuk orang lain Maka tidak pantas Beliau dipersekutukan dengan Allah Ini maknanya Mengapa beliau disuruh untuk mengatakan Aku ini manusia biasa seperti kalian Agar kita tidak mempersekutukan beliau dengan Allah Sampai-sampai Allah izinkan Di dalam takdirnya Nabi yang paling dia cintai Makhluk yang paling dia cintai ini Terluka Agar kita paham Beliau adalah manusia biasa Seperti kita juga Dan agar kita mencontoh kesabaran beliau ketika terluka di jalan Allah. Iya. Jadi tidak patut disembah. Tidak patut dimintai atau diharapkan kepadanya atau kita berdoa kepadanya. Dia enggak bisa menolong kita. Menolong dirinya sendiri saja dia tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidaklah patut dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau lebih tidak patut lagi. Apa ada makhluk yang lebih mulia daripada nabi kita atau sama kemuliaannya? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi makhluk yang sama kemuliaannya apalagi lebih mulia daripada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah Selain beliau lebih tidak pantas Apakah Yesus Putra Maryam Lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW Tentu tidak Tapi subhanallah miliaran manusia hari ini Menyembah beliau Itulah yang dikhawatirkan Dalam syariat Maka selalu ditekankan kepada kita Beliau adalah manusia Biasa seperti kita juga Apakah para wali yang sudah wafat? Ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tapi kenapa? Ada yang berdoa kepada para wali. Ada yang hatinya bertawakal kepada para wali. Nabi saja tidak pantas untuk kita panjatkan doa kepadanya. Atau bergantung hati kepadanya. Karena doa itu ibadah. Bergantung hati ibadah namanya tawakal. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kecuali kalau orang yang akidahnya sudah rusak parah. Mereka katakan para wali, para wali mereka lebih mulia daripada rasul. Ini yang parah. Para wali mereka, guru-guru mereka, mursyid-mursyid mereka lebih mulia daripada rasul. Kenapa? Sudah sampai derajat hakikat. Karena sudah sampai derajat hakikat tidak perlu lagi dengan syariat para rasul. Maka Allah tegaskan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ تَعْرِيَةً Ilah rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Engkau Wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh makhluk. Artinya, seluruh manusia tidak boleh ada yang lepas dari syariat Rasulullah SAW. Kalau dia mau melepaskan diri dari syariat beliau, berarti dia menjauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama jemaah sekalian terkait keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya manusia biasa Sama seperti kita Tidak patut dipersekutukan dengan Allah Yang kedua Mengimani beliau sebagai Rasulullah Utusan Allah Artinya Walaupun beliau manusia biasa Tapi beliau adalah utusan Allah Yang harus dimuliakan Yang harus kita cintai Melebihi seluruh makhluk Dan yang terpenting adalah Wajib kita imani dan kita ittiba kepada beliau. Jadi, walaupun beliau manusia biasa seperti kita, tapi beliau adalah utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengajarkan kepada kita jalan menuju kepada Allah. Dan Allah telah menutup semua pintu untuk sampai kepadanya kecuali satu pintu. Pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pertama akan masuk surga, surga itu akan diminta untuk dibukakan oleh nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada jalan lain untuk masuk surga kecuali mengikuti jalan beliau bahkan dalam hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wallazi nafsi biadihi la yasma'u bi ahadun min hadzihi al ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illaka kana min ashabin nar Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan ajaranku sampai mati kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk beriman beliau sebagai rasul dan senantiasa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau manusia biasa. Inilah dua sisi keimanan terpenting yang harus kita miliki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang kedua. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita apa misi kerasulan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi utama beliau di muka bumi ini? Kata Allah, "Yuha ila annama ilahukum ilah wahid." Katakan wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Itulah misi utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita bahawa ibadah hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Inilah yang disebut dengan Tauhid yang terkandung di dalam kalimat La Ilaha Illallah. Artinya La Maqbudah Hakun Illallah. Tidak ada yang berhak disembah, kecuali Allah. Pelajaran yang ketiga jamaah sekalian, yang terkandung dalam ayat ini, penjelasan tentang syarat diterimanya amal ibadah. Dan syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmat. Perhatikanlah, akhir ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 110 barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya apa maksudnya perjumpaan dengan Robnya sini maksudnya perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati karena setiap manusia akan berjumpa dengan Allah dan akan berbicara langsung dengan Allah akan berbicara langsung dengan Allah Maminku min ahadin illa sayyukalimuhu rabbuhu leisabayinahu abayinallahi turjuman kata Nabi saw tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah langsung itulah yang disebut dengan hisap Allah akan menghisap seluruh manusia dengan cara Allah akan berbicara langsung kepadanya bayangkan jemaah sekalian Seluruh manusia, sejak Nabi Adam AS sampai manusia terakhir, begitu pula para jin akan dihisap dan masing-masing Allah akan berbicara kepada mereka. Apakah itu dilakukan satu persatu atau sekaligus? Dilakukan sekaligus. Satu persatu, Allah berbicara kepada seluruh makhluk, satu persatu dilakukan secara sekaligus. Dan Allah maha mampu melakukan itu dengan mudahnya. Sebagaimana hari ini, seandainya seluruh makhluk berdoa bersama-sama, masing-masing meminta dengan bahasa yang berbeda-beda, permintaan yang berbeda-beda, maka Allah maha mampu mendengarkan semuanya, dan maha mampu mengabulkan semuanya saat itu juga. Itu mudah bagi Allah. Makanya, jangan heran dan jangan dipertanyakan. Bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia di Lampung sepertiga malam yang terakhir, di Papua sudah pagi. Allah maha mampu turun ke seluruh dunia pada saat yang bersamaan di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana Allah maha mampu menghisap seluruh manusia bersama-sama. Coba kita jemaah sekalian Pegang Dua HP Dua-duanya ada yang nelpon Kita sudah kerepotan luar biasa Gak mungkin kita bisa mengangkat dua-duanya Satu-satu kan Tapi Allah Jangan kita samakan dengan makhluk Allah maha mampu menghisap semuanya Bersamaan Satu persatu Sebagaimana Allah turun ke langit dunia Jangan kita Samakan Allah dengan makhluk. Kalau di sini pagi, di sana malam. Allah maha mampu turun ke seluruh dunia di sepertiga malam yang terakhir. Secara bersamaan. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Ia. Wajib bagi kita mengimani. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Tapi tidak boleh kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Laisa kemithili syai'un wa wasami'ul basir. Tidak ada yang serupa Allah. Dan dia maha mendengar. Lagi maha melihat. Nah jemaah sekalian. Setiap hamba akan berjumpa dengan rohnya. Tetapi ada orang yang berjumpa dengan rohnya. Dalam keadaan dirahmati dan ada yang dimurkai. Maka maksud ayat ini adalah barang siapa yang berharap perjumpaan dengan rohnya dalam keadaan dirahmati. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dua hal. Iaitu memenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Kata Allah yang pertama amalan hendaklah dia beramal soleh. Kita lihat apa kata Imam Ibn Kathir yang dimaksud dengan amal soleh dalam tafsir beliau falyamal amalan sholihan maka namuwaffikan lisyar'illah amal soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah syariat Allah adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah beliau itulah yang dimaksud dengan amal soleh. jadi kalau seseorang beramal dan amalan itu tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat dalam syariat beliau maka itu bukan amal soleh. Walaupun dia melakukannya dalam jumlah yang sangat banyak, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu bukan amal soleh. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, walayushrik bi ebadati robbihi ahaadah. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Robnya. Kata Imam Nu'ahi rahimahullah maknanya adalah w hu al ladi yuradu bihi wajhul lah wahdahu la sharikalah. Amalan yang tidak mengandung syirik adalah amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Maksudnya jemaah sekalian? Amalan yang dimurnikan hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Maka ini syarat yang kedua, harus menjauhi kesyirikan. Yang pertama syaratnya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua menjauhi kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Termasuk syirik kecil yang harus kita waspadai adalah riak. Makanya Imam an rahimahullah memberikan kesimpulan Wahadani rukn al amal mutakabbal. Dua hal ini kata beliau adalah rukun amalan yang diterima. Apa itu? Labudah ayat punah khalisan lillah. Pertama, amalan itu harus ikhlas karena Allah. Sawaban ala syariat Rasulullah SAW. Yang kedua, amalan itu harus benar, yaitu sesuai dengan petunjuk atau syariat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi jemaat sekalian Ayat ini menjelaskan kepada kita Dua syarat diterimanya ibadah Dua rukun diterimanya ibadah Dan dua syarat Untuk berjumpa dengan Allah Dalam keadaan dirahmati yaitu Beribadah dengan ikhlas Murnikan ibadah kita Bersihkan diri kita Dari segala macam bentuk kesyirikan Yang kedua Mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersihkan diri kita dari segala macam bentuk bid'ah atau mengada-ada di dalam agama. Inilah jemaah sekalian dua syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu jemaah sekalian disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Karena kita tidak akan mungkin merealisasikan ikhlas dan ittiba' peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita ber, seperti kayak kita memohon ampun dalam sebutan yang saya tahu dalam surat adnoh kalau uh, kalau kita ingin uh, anak yang banyak harta segala macam banyaklah memohon ampun nah, kalau niat kita disebutkan di situ kita memohon ampun untuk seperti yang dijanjikan oleh Allah apakah itu juga masih termasuk ikhlas sedangkan di bahaya lain seakan-akan kalau Menjumpai wajah Allah itu kan berarti kita hanya mengharapkan akhirat. Dunianya tidak. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan kita suruh ikhlas, tapi juga mengharapkan balasan dari Allah di dunia. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat ya. malam. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang hakikat ikhlas dan tingkatannya. Hakikat ikhlas itu, jemaah sekalian, adalah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Jadi tidak seperti kata sebagian orang ikhlas itu tanpa pamrih. Ikhlas itu enggak boleh mengharap surga, enggak boleh takut neraka. Justru itulah hakikat keikhlasan. Mengharapkan semata-mata dari Allah. Kalau kita mengharapkan dari makhluk, maka rusak keikhlasan kita. Apalagi cuma sekedar harap pujian Yang tidak sama sekali bermanfaat kepada kita Pujian orang jamaah sekalian Enggak bermanfaat sedikit pun bagi kita Sama dengan celahan orang Sebenarnya enggak ada bahaya bagi kita Yang membahayakan kita adalah dosa kita Yang bermanfaat bagi kita adalah amal soleh kita Pujian orang enggak bermanfaat Celaan orang enggak berbahaya bagi kita Maka jangan harap pujian orang, jangan takut celaan manusia. Selama kita mengamalkan yang hak, inilah hakikat ikhlas mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Nah, jemaah sekalian, tingkatan orang yang mengharapkan balasan dari Allah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama dia harapkan semata-mata balasan di akhirat. Yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Itulah yang tertinggi. Dan tingkatan yang kedua, yang lebih rendah daripada itu, dia pun mengharapkan balasan di dunia. Jadi boleh, kita mengharapkan dari Allah balasan di dunia. Ketika kita beribadah kepadanya. Tidak semata-mata balasan di akhirat. Tapi kalau kita harapkan semata-mata balasan di akhirat, itu lebih tinggi nilai ikhlasnya. Kenapa boleh jemaah sekalian? Karena dalam sejumlah ayat dan hadis telah dikabarkan kebolehannya. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Bapak tadi. فَقُلْتُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Yurusil al-sama' alaihumidrarah, wajumdiddukum bi'amwali wabanina, wajallakum jannati, wajallakum anhara. Tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rob kalian, karena sesungguhnya Dia maha pengampun. Niscaya Dia akan mengirim untuk kalian hujan yang melimpah. Dan akan menganugerahkan kepada kalian Harta dan anak-anak Dan menjadikan untuk kalian Sungai-sungai dan kebun-kebun Kebun-kebun dan sungai-sungai Jadi Allah Memotivasi kita dalam ayat ini Untuk memohon ampun kepadanya Dengan balasan di dunia Maka kalau begitu boleh kita harapkan Balasan di dunia Begitu pula firman Allah وَمَيَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ min مِنْ حَيْتُ لَيَحْتَسِكُ barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Iya. Jadi boleh mengharapkan balasan di dunia. Akan tetapi jemaah sekalian, kalau seseorang mengharap semata-mata balasan di dunia dan tidak mengharap balasan di akhirat, maka itu tercelah. InsyaAllah ini yang akan dibahas di bab yang berikutnya, ya. Jadi bab yang berikutnya, minashirki, iradatul insan bi'amali hidzunya. Termasuk syirik seseorang mengharapkan dengan amalannya balasan di dunia. Baik. Jadi boleh asalkan itu bukan yang utama. Yang utama kita harapkan balasan di akhirat. Tetapi yang lebih utama lagi, kalau kita hanya mengharapkan balasan di akhirat, itu yang lebih tinggi nilai ikhlasnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain silahkan Assalamualaikum wabarakatuh. Wb Ustadz jazakallah Atas Baik, uh, Pelajaran terkait dengan ria Kemudian kita tahu bahwa ria itu Termasuk syirik kecil dan Dosa syirik termasuk dosa yang tidak diampuni Yang ingin saya ketahui bagaimana Doa untuk terhindar dari Ria ataupun sifat mafik. Baik Subhanallah pertanyaan yang sangat penting Sekali Apakah ada doa khusus agar selamat dari ria? Jawabannya ada. Diajarkan oleh Nabi SAW kepada sadatul awliya pemimpin para wali yaitu para sahabat beliau. Subhanallah, para sahabat beliau pemimpin para wali masih dikhawatirkan oleh Nabi SAW tertimpa penyakit ria. Artinya kita lebih pantas untuk takut. Maka beliau mengajarkan kepada mereka sebuah doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Asal hadis ini adalah doa agar terhindar dari riak. Namun doa ini boleh kita ucapkan agar terhindar dari semua bentuk kesyirikan. Karena makna yang terkandung dalam doa ini meminta perlindungan dari semua bentuk kesyirikan. Allahumma inni Akuudu an ushrik bika, shay an wa astaghfiru kalimah la aqlam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku tidak ketahui. Karena jemaah sekalian, riak itu betul-betul samar. Kadang-kadang kita tidak sadar sudah riak. Begitu kita sadar. Maka hendaklah langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita biarkan riak kita, maka amalan kita terhapus. Tapi kalau kita enggak sadar riak, lalu kita langsung bertobat, maka insyaAllah amalan kita tetap diterima. Yeah. Jadi itulah doanya. Singkat insyaAllah, mudah dihafal. Allahumma ini, aulubika an ushrika bika she'an aalamu wa astaghfiru kalimala aalam. Yeah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Silakan Mbak Assalamualaikum Alam gaib Mengenai hal yang gaib Kalau Nabi katanya Tidak tahu mengenai hal yang gaib Ya kan Tad Benar ya nah, Tapi saya pernah baca hadis Nabi pernah berkata bahwa dia pernah mendengar sendal Bilal di surga Ini kan Sesuatu yang belum terjadi Betul, Dan Setiap gaib hmm. Terus banyak lagi contoh misalnya Nanti ada dari keturunanku Yang mendamaikan umat islam Nah itu disebutkan hasan Ini kan sebenarnya Nabi berkata tapi belum terjadi hal itu Nah ini Sesuatu Mengenai, eh, maksudnya mengetahui sesuatu yang gaib Atau ini suatu mujizat gitu tuh. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Surat An-Namal ayat ke enam puluh lima. Kullā yālamu manfīs sama wāti wal ardil gaibā ilā Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Satu pun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di langit para malaikat, malaikat pun enggak tahu perkara gaib di bumi manusia dan jin. Jin pun tidak tahu perkara gaib. Allah tegaskan, katakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya jemaah sekalian, percaya kepada ramalan-ramalan ini termasuk kesyirikan. Sebagaimana sudah kita bahas bab-bab tentang ramalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man attakahin an au arrafan" fashaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar lalu percaya dengan berita-berita gaib yang disampaikan mereka maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam alhamdulillah kemarin akhir tahun sudah tidak terlalu banyak orang yang sok meramal apa yang akan terjadi di tahun 2018 ya ini kesyirikan dan kekufuran. Begitu pula Allah perintahkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada kita beliau tidak tahu perkara gaib. Surat Al-Araf ayat 188. Qul innila amliku nafsi qul innila amliku li nafsi naf'a wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul al ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani In ana illa nadhiru wa bashiru li qaumi yu'minun. Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa memberi manfaat untuk diriku sendiri, tidak pula bisa menimpakan mudarat kecuali yang sudah Allah kehendaki. Seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa bahaya atau kejelekan. Tidaklah aku ini kecuali orang yang memberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka jelas ayat ini menyatakan Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Nah, pertanyaannya, kenapa ada hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita seakan Nabi SAW tahu perkara gaib? Iaitu tahu masa depan. Masa depan itu perkara gaib. Apakah masa depan dalam kehidupan dunia terlebih lagi di akhirat? Jawabannya jemaah sekalian, karena beliau menerima wahyu. Itu khusus bagi para nabi dan rasul, khusus bagi rasul, bagi rasul utusan Allah dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah menegaskan: Alimul Ghaibi, fala yudhiru ala ghaibih ahdan illa manir tadamin rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali yang Allah ridhai dari kalangan para rasul itu pun hanya sebagian kecil yang disampaikan Nabi SAW tentang perkara gaib di masa depan contohnya seperti adanya perpecahan umat hanya sebagian kecil itu saja tidak seluruhnya jadi hanya yang disampaikan oleh Allah kepada beliau itulah yang beliau ketahui makanya ulama menjelaskan gaib itu sebenarnya ada dua gaib secara mutlak dan ghaib nisbi ghaib secara mutlak itu betul-betul enggak ada yang ketahui kecuali Allah contohnya jemaah sekalian kapan hari kiamat ini ghaib secara mutlak ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW kapan hari kiamat Nabi SAW menjawab apa mal mas'ulu anha diaklama sa'il. tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya artinya sama-sama enggak tahu Malaikat yang paling mulia dan Rasul yang paling mulia sama-sama enggak tahu kapan hari kiamat. Ini namanya gaib mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ada yang kedua gaib sifatnya nisbi. Sebagian orang tahu, sebagian orang tidak tahu. Maka yang diketahui oleh Rasulullah SAW hanyalah gaib yang sifatnya nisbi. Artinya sebagian orang ternyata sudah tahu sebagian makhluk ternyata sudah tahu akan terjadi bukan gaib secara mutlak iya. itu pun hanya sebagian kecil makanya kalau ada yang mengklaim tahu perkara gaib dua kemungkinan dia ini rasul atau dukun dari mana dukun juga tahu perkara gaib nah itu juga gaib yang sifatnya nisbi ini sudah kita bahas Hadis tentang ini Yaitu setan mendaki ke langit Mereka naik Antara satu dengan yang lainnya Sampai di satu tempat di awan Dari situ mereka mencuri pembicaraan para malaikat Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Untuk melakukan satu kejadian di bumi besok hari mereka berbicara, lalu dicuri dengar oleh para jin. Oleh setan-setan dari kalangan jin. Lalu mereka bisikkan kepada para dukun. Lalu dukun tampil di hadapan manusia sok pintar. Padahal dia dapat berita dari setan. Jadi ternyata dukun juga bisa tahu perkara gaib. Tapi itu bukan gaib yang sifatnya mutlak. Gaib yang nisbi. Yang malaikat pun sebenarnya sudah tahu. Hanya kebanyakan orang Belum tahu ya. Jadi Nabi SAW tidaklah mengetahui perkara gaib Kecuali sedikit Yang Allah beritahukan kepadanya Bukan beliau tahu dengan sendirinya Barangkali demikian jemaah sekalian Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa bilahi taufiq Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wa salallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa salam rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh